wal muqtadir al qadir al qadir al muqtadir terserah dibolak-balik boleh tapi sebenarnya mereka mendahulukan apa namanya huruf-huruf isra dengan hijaiyah apa hijaiyah dia kalau misalnya qaf dan setelah itu alif makna lugawi iaitu hati secara bahasa al-hadru wal-qudrah al-qadru wal-khudrah wal-miqdar wal-miqdar al-qadru al-khudrah al-miqdar apa Allah, rahim Allah itu semuanya bermakna al-quwwah sama dengan al-quwwah al-qadru wal qudrah wal miqdar itu sama dengan al-quwwah wa qadara alayhi sama'ana yaqdiru wa yaqduru wa qadira qudratan wa qadara wa qadara jadi apa namanya rangkaian tashrifannya seperti itu qadara yaqdiru yaqduru wa qadira qudratan waqtadara maknanya hampir mirip dengan ini artinya al-quwwah itu tadi wa huwa qadir wa qadir wa huwa qadir wa qadir ini isim fa'il kalau qadir ini isim fa'il biasa fa'il wa qadir ini bentuk mubah, mubah mubalalah Adapun muktadir, ini dari fiil Waqtadara, yang maknanya sama dengan kuat nah. Masih dalam bentuk Ma'ana secara bahasa jadi tadi ada kata darah Dengan isim failnya apa? Muqtadir Masdarnya Iqtidar Isim masdarnya Al-Iqtidar ala syaih Al-Iqtidar ala syaih Iqtidar Al-Syaih Al-Iqtidar ala syaih Itu sama dengan artinya Artinya sama dengan Al-Qudra Alayhi Jadi Al-Iqtidar Al Shayk sama dengan al Qudrah al Shayk sama-sama memiliki kekuatan terhadap masalah tersebut kekuasaan kemudian ini ungkapan kadar tushayya juga dalam bahasa, dalam hadis Dalam hadis kan ada juga Apa Perintah Nabi SAW Apa hadithnya itu tentang Kalau kita menjelang melihat Hilal Ramadan atau Hilal Syawal Fa'in humma alaikum Fakduruh Fakduruh jadi kalau kamu tertutup awan, terhalang kira-kira kan? Ya. Okduru, ok bahasanya kan? Okduru, ok okduru. Ok ya. Jadi dari kata apa maknanya? Bisa dengan apa? Semana dengan makna master itu takdir, kira-kira, mengira-ngira. artinya di sini kalau kita dengar orang Arab mengatakan aqduru au nah, itu maknanya hampir sama ya. kira-kirakan nah, seperti dalam hadis idza gumma alaikumul hilal faqdurulah ya. faqdurulahu ya. atimu ai atimulahu sempurnakan ini kira-kirakanlah ya. Ya, bulan itu sebaru 29 Jadi sempurnakanlah jadi 30 Kemudian kalimat Qadarullah Wa qadruhu Itu sah Sama Qadarullah dan qadruhu Qadarullahi wa qadruhu Itu sah sama maknanya. Nah, juga bermakna takdir dalam artian sama dengan qada. Ini yani, al-qadar wal qadru itu sama juga dengan yakni al-qada ya. Mirip dengan nah pengertiannya seperti itu. Sehingga kita kan sering mengatakan walaupun yananya bagian di ralat sebagiannya apa artinya sebagian ulama meraramnya kita ngocokkan qadarallahu wa masyiafaal. Nah. Dari itu Nah perbedaan di antara tiga makna tersebut Al-Qadir Al-Qadir Wal-Muqtadir Al-Azad-Jaji Dalam isyikaku Asma'illah Ini ahli bahasa Murid Az-Zajjaj Dia menisbahkan dirinya Az-Zajjaji Sebagai Muridnya pun menunjukkan bahwa dia merasa paling dekat dan paling cinta kepada gurunya mungkin Az-Zajji, gurunya Az-Zajj, pengarang tafsir Asma' al-Khusna, insyarah Asma' al-Khusna, Al-Qadir ablaq lebih balig lebih sempurna di dalam ...pensifatan... dengan kodrat. Artinya kalau dikatakan Nah dia berkuat ini, Kudrah itu adalah kekuasaan Maka Nama Al-Qadir itu menunjukkan bahwa dia penyandang sifat yang paling Hebatnya Daripada Al-Qadir Daripada Al-Qadir Ini lebih ablaw Karena jika kita, kita biasa sebutkan bahawa ini syakat mubah, mubah laga bentuk mubah, mubah laga yang menunjukkan sangat, menunjukkan sangat atau paling disebutkan oleh Al Nam ibnul A'tir dalam An nihayah al itu -Nihaya. kitab Kamus lah. Siwarid bil-hadith. Beliau juga penulis sirah. Tarikh Ibn al-Athir. Al-Qadir wal-Muqtadir wal-Qadir. Fi Asma'illah subhanahu wa ta'ala. Fal-Qadir ismul ismul fa'il. Al-Qadir ismul fa'il min- Qadara yaqdir fa Ini yang belajar Nahu, ingat lagi tasrifannya, pelajaran sharafnya. Masdar isim fa'il itu apa? Pelaku. Dia biasanya nek itu fi'il madhi, fi'il masdar, baru dia isim fa'il, yang keempat dalam tasrifan fa'ala ya'milu fa'lan fa fa'il. Ini urutannya. Malay muda tu lihat am silaturahim terkiah, yeah. am silaturahim terkiah. Wal khadir fa'il dan sedangkan al khadir fa'ilnya dari fa'il tadi, dari fa dari isim fa'il tadi, fa'il dalam bentuk mubah mubah Allah. Adapun muk khadir itu wazan mufta'il Ifta'ala yasa'ilu Fahua mufta'il nah. Min dari kata Iqtadara yaktadiru iqtidaran Fahua muktadirun Fahua muktadirun Fahua muktadirun Wahua ablaq lebih hebat lagi Yang paling sering muncul di dalam Al-Quran Adalah nama Allah Al-Qadir Al-Qadir Nah Paling banyak memang Al-Qadir itu sambil disebutkan 45 kali disebutkan di dalam Al-Quran 45 kali Kalau Al-Qadir Nama Allah Al-Qadir Itu disebutkan 12 kali 5 diantaranya dalam bentuk Jama' 5 diantaranya dalam bentuk Jama' Wa inna ala zahabim bihi laqadirun Itu di antaranya. Nah seperti itu mana maksudnya jamaahnya. Wa inna ala al-nurian nakamah naidhum laqadirun yang syurga al muminun Dalam bentuk jamaah, dalam bentuk muftinya tunggal. Awalnya Allah subhanahuwataala telah cipta langit dan bumi dengan kekuatan Allah Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mautah Di akhir surat al-Qiyamah Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mautah Sebagian ulama melemahkan hadis yang menyebutkan jawaban terhadap kalimat dalam ayat ini ada mengatakan sunnah ada yang mengatakan hadisnya lemah ini ini jawaban alaysa dzalika ala ayyuhyal mauta bala subhanak begini istilah satu ada juga memang banyak yang menghasankannya Kalau ismuhu al-Qadir Itu hampir 45 Tempat atau 45 kali Ada pun Muqtadir Itu juga disebutkan Beberapa beberapa kali Dalam bentuk Mufrat dan juga dalam bentuk jama' Dalam bentuk Jama' mungkin dua kali Kalau yang bentuk Mufrat itu yang ana aningat dua kali Disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan dalam surat Al-Qamar, "Fi maqadisridkin in damalikin muktidir". Ayat terakhir yang dibaca oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebelum muridnya lepas, setelah 80 kali muraja menghantamkan Al-Quran selama dalam penjara. 80. Kali terakhir di ayat itu. Innaal Muttaqin fi Jannah wa Nahr, fi Maqaadis Sutin, Ainda Malikin Mukhtadir. Jadi dianjurkan untuk baca dengan tartil Al Quran itu, karena manzilahmu, kedudukanmu di akhirat itu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Baca. Tempatkan baca Karena kedudukanmu Adalah pada ayat terakhir Yang Kamu baca Muhammad bin Abdul Aziz baca ayat Ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki Radiyatan mardiyah Fadkuli fi ibadih wadkuli jannati Nah Syekhul Islam Baca ayat itu Setelah 80 kali meroja'ah hafiam khatamkan Al-Qur'an sampai pada ayat ini muttaqin fi jannatin wa fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir Jadi jangan bosan membacanya. Jangan bosan baca Al-Qur'an. Tidak dengan mushaf walaupun itu berpahala kalau orang di luar sana mulutnya melantunkan dendangan nyanyian, ya, latah, omongan-omongan yang enggak karuan. Ahlul Quran mestinya yang keluar adalah lafat-lafat ini. Innal muttaqin afijan nasimun adzhar. Atau bukan tidak doa-doa yang ada di dalam Al Quran kan banyak. Muncul gangguan-gangguan membuat dia mungkin was-was. Ada yang ada dalam surah Al-Mu'minun Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan itu pantas sangat pantas untuk kita baca Rabbi a'udzu bika wa a'udzu bika Setiap kali mulai muncul godaan baca A'udzu billahi a'udzu iratan Wa'udzubika Rabbi ayat buruk. Rabbu'audzubika minha mezat syaitan. Wa'udzubika Rabbi ayat Bisikan itu kan macam-macam. Bukan hanya pikiran-pikiran yang kotor, niat-niat yang buruk. Kadang-kadang subuhat, subuh, subuhat. Bisikan-bisikan yang maksudnya adalah mendorong kita untuk memikirkan yang aneh-aneh tentang agama ini, tentang Allah. Hatta dalam dalam sholat. Kadang-kadang mungkin kita digoda untuk. Ngantuk. Mau ngob selebar-lebarnya. Dalam hati pun tidak masalah. Nah, kan banyak. Ya. Ya, kita dapat pahala. Lisan kita pun terjaga. Nah. Makanya yang dikatakan oleh mereka Kalau orang itu tidak hafal Al-Quran Dengan apa dia yudan din Mendendangkan sesuatu Melantunkan sesuatu Kalau orang di luar sana omongan ngomongan enggak karuan Lagu-lagu nyanyi-nyanyian Yang mereka ulang-ulang Sambil senyum-senyum sendiri Kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri Kadang goyang-goyang badannya Seperti banci. Ahli sunnah Al-Quran Mestinya yang keluar dari lisannya itu Ayat. Baik. <coughs> Semua nama Allah tadi, ketiga-tiganya. Tadullu ala thubutil qudrah Sifatan Lillahi subhanahu Wata'ala Semua nama-nama tadi Baik dalam bentuk Dalam nama muqtadir Al-Qadir Maupun Al-Qadir Itu semua menunjukkan kepada bahawa zat yang mempunyai nama tiga nama ini memiliki sifat kuatrah, Kamilah yang maha sempurna, sempurna maha sempurna kuatratnya. Tidak ada satupun yang luput dari kuatrat Allah Subhanahu wa Taala. Fa bi kuatrathi awjadal mawjulat. Dengan kuatnya, dia mewujudkan segala sesuatu yang ada di alam ini, yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kita tahu keberadaannya ada. Bahawa benda itu ada. Wa bi kuatih dabbarah. Dengan kudratnya pula, dia mengaturnya, mengendalikannya. Wabi kudratihi sawwaha wa ahkamaha. Dengan kudratnya pula, dia sempurnakan dan dia kokohkan. Wabi kudratihi yuhhi wa yumid. dengan potretnya dia menghidupkan dan mematikan lalu kemudian memberi balasan nenani mengembalikan mereka lagi menghidupkan mereka dan memberi balasan untuk mereka nah allazi iza arada syai'an qala lahu kun fayakun dengan kekuasaannya itu dengan kudrahnya itu yang jika dia menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun apa yang diinginkannya. Wad biqutratihi yuqallibu Dengan kekuasaannya pula dia membolak-balikkan hati. Wa yisarrifuha ala maa yasha'u wa yurid Allahumma sabib kurban Yisarrifuha ala maa yasha'u wa yurid Dia selewengkan, dia belokkan kepada apa yang dia inginkan Dan dia tidak zalim Dan dia tidak zalim Wa ma rabbuka bi zalamin lil'abid Dan rabbu tidak Bolin terhadap hamba-hambanya. Maha adil. Dia ketika menyesatkan seorang hamba. Maha pengasih lagi maha penyayang besar karuniaNya ketika Dia memberi hidayah kepada seorang hamba. لا يُسَألُونَ مَعَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَألُونَ. Tidak ditanya apa yang dia perbuat. Merekalah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. يَهْذِي مَعِيشَهَا يا من أنجوك شيئا بين يأكهلكي، ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، وإلهي تقلبون، ويجعل المؤمن مؤمنا، والكافر كافرا. Wal barra barran. Wal fajir fajiran. Itu irada dan masyiatnya. La yis'al amma yis'al. Tidak ditanya kenapa dia menyesatkan saya. Kok di nah, si fulan yang begitu baiknya. Begitu luas ilmunya. Diselerengah. Dan karena kesempurnaan kudratnya Tidak ada satupun yang bisa meliputi Menjangkau ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tahu kita Kenapa Allah menyesatkan kita Kenapa Allah memberi petunjuk kepada kita Kenapa berat kita untuk melakukan kebaikan ketaatan Dan Allah maha adil Dalika bima qaddamati yadak wa anna Allah Itu adalah buah dari tanganmu sendiri, perbuatan kamu sendiri. Dan Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Alam Ketika mereka cenderung kepada kesesatan, Allah selewengkan mereka. Nuallihi ma wa nuslihi jahannam wa sa'at masiira Kami palingkan dia kepada apa yang dia mahu dan kami masukkan dia kepada Ke dalam Jahannam Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Maka Jangan tanya kenapa Allah sesatkan kita Ya Allah, kenapa engkau jatuhkan aku Ke dalam dosa, ke dalam maksiat Bukankah Allah telah memberikan dua perangkat Kepadamu Bahkan tiga perangkat Bahkan Allah bentangkan ayat-ayatnya Wa hadainahu Telah kami tunjukkan kepada nya dua jalan. Dua jalan sudah ditunjukkan ke Allah kepada kita. Falaqta Hamal Aqabah Kenapa dia tidak mencari jalan yang mendaki? Jalan yang sebetulnya sulit. Kita ingat Suffatil Jannatu bil Matariq Wahfahil Nira, Wahfahil Nurbil di syahwat. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita manusia yang tamak, yang serba ingin, apa? nyaman, tenang. Nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada yang jelek, amarat dan bisu. Surga dipagari dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwa kita, sementara neraka, fatinah robis syahwat dengan yang sesuai dengan nafsu kita. Mana yang kita pilih? Almujjanallah wa ainain. Bukankah telah kami berikan kepadaNya untuk jadikan untuk dia dua mata? Dengan mata itu dia melihat al-haq, melihat mana yang benar tanda-tanda kekuasaan Allah. Walisanan wasyafatain Wahadainahun najidain Jadi jangan tanya Kenapa ya Allah kau sesatkan aku Tapi tanya Kenapa kamu sampai bisa tersesat Apa yang kamu cari Bukankah telah Allah bentangkan dua jalan Allah berikan kamu perangkat Kenapa kamu pilih jalan yang sesat Jangan beralasan, takdir ini kan takdir Allah. Tidak pantas, sobr karena perintah masih ada di hadapan kita, larangan masih terbentang di hadapan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan karena kesempurnaan Allah tidak ada satupun yang bisa menjangkau meliputi ilmu Allah, ilah bimasha, kecuali yang Allah kehendaki. Tidak ada yang tahu tentang ilmu Allah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya tahu apa yang diberitahukan oleh Allah swt. Di antara buktinya bahawa beliau tidak tahu apa yang dikecuali nah, yang diberitahukan oleh Allah. Beliau sendiri menyebutkan la nuhsih la ohsithana an alaik anta kama athnaita ala nafsi aku tidak mampu untuk mem menyanjungmu memuji-mujimu engkau adalah sebagaimana yang kau menyanjung dirimu dan beliau pun menyebutkan dalam hadis syafaat beliau di hari kiamat nanti dibukakan oleh Allah mahamit Pujian-pujian diajarkan oleh Allah, ditampilkan dan diberikan oleh Allah, nama-nama ataupun ungkapan-ungkapan pujian untuk Allah yang belum dibukakan oleh Allah sekarang, belum diajarkan oleh Allah. Seperti juga dalam doa Abu Layyuh yang sering kita baca yang awal pembahasan ini kita sebutkan, Abu Layyuh mengatakan Allahumma inni ashaluka bikul ismin huwalak. Ada nama yang Habis tak syarat bahih fi almalghabi endak nama-nama yang disimpan oleh Allah untuk dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu perkara nah, gaib ini kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Walikamilah kuadratih dan karena kesempurnaan kuadratnya, halakat samawati wal arq. Wa ma Fi fitnati ayam. Dia menciptakan langit dan bumi selama enam masa. Wama masta humin luhup dan sama sekali tidak disentuh oleh kelelahan dari hari Ahad Allah mencipta sampai Jumaat. Sabtu bukan Allah beristirahat. Mereka mengatakannya sahabat, bukan Allah beristirahat, tapi memang sudah selesai penciptaan. Bukan Allah capaian. Allah sendiri menyatakan wama maszna wa ma min lughok tidak kesulitan, tidak kepayahan untuk menciptakan. Nah, semua itu dalam enam masa. Walayyok jizhu ahadun tidak ada satupun makhluknya yang bisa mengalahkannya, membuatnya lemah. La yu'jizuhu ahadun min khalqihi Tidak ada satupun makhluknya Yang bisa membuatnya kalah Membuatnya lemah, kepayahan Wa la ahadun Tidak ada satupun yang bisa lolos Dari Allah subhanahu wa ta'ala Hatta walau kana Fi burujim musyayyadah <tuh> Atau walaupun dia berada di dalam tembok besi yang sangat kuat sekalipun. Dan ini termasuk di antara sendi-sendi prinsip-prinsip keimanan. Yaitu beriman kepada takdir. Sirun min asrarillah. Rahasia diantara rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah, berarti tidak beriman kepada Allah. Mengingkari ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha ala kulli shay'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu Maha Kuasa termasuk di dalamnya menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya, mengetahui apa yang mereka perbuat dan tidak ada satupun perbuatan hambanya itu yang luput dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tercecer. Mengingkari takdir, beri, nah, tidak mau beriman kepada takdir berarti mengingkari. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingkari kekuasaan kekuasaan Allah. Tidak beriman bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti apa? Tidak beriman pula bahwa Allah itu maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Maha mencipta. Kenapa? Itu semua rangkaian. Di antara mereka ada yang mengingkari ilmu Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, yang dengan kekuasaan itu Dia menciptakan segala sesuatu, bagaimana mungkin bisa sesuatu itu tercipta dengan sempurna, teratur begini indah, begini serasi, begitu serasinya, tidak ada satupun yang meleset kalau Dia tidak punya ilmu tentang apa yang Dia ciptakan. Inilah dalam beriman kepada takdir itu diajarkan oleh para ulama. Kita mengimani melalui empat tingkatan. Tingkatan yang pertama beriman kepada ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Sekecil apapun, dimanapun kita berada. Allah tahu Apa yang dimakan pelangton-pelangton binatang binatang Benda-benda makhluk-makhluk yang bersel satu Di dasar lautan itu Masuk-keluar masuk Dalam sel-sel tubuh, sel tubuh yang satu itu Allah tahu Allah pun tahu mengetahui bagaimana Langkah-langkah semut yang hitam di atas Batu yang hitam Di dalam gelapnya malam Apalagi di dalam dada-dada kita. Allah Apakah dia tidak mengetahui apa yang dia ciptakan? Padahal dia adalah zat yang maha halus. Bagi maha mengetahui secara rinci. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Baik yang telah lalu, sedang, dan yang akan dilakukan oleh hambanya. Itu diketahui oleh Allah. Tingkatan yang pertama Tingkatan yang kedua Alkitabah Mengimani bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Telah mencatat segala sesuatu Yang ada di alam ini Dalam kitab yang terjaga Loh Mahfud Bahagia senusara mukmin, Kafir Salih atau tidaknya kita itu sudah tercatat di dalam Lohum Mahfud. Tidak ada satupun yang lolos dari perbuatan-perbuatan kita ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita, bahagia atau sengsara, bahkan menjadi ahlul jannah nas allahadzalik, ataukah ahlul nar. naudzubillah, itu semua sudah tercatat di sisi Allah. Ini pun sudah ditanya oleh para sahabat. Lalu ngapain kita beramal ya Rasulullah? Beramallah. Karena masing-masing itu diciptakan dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk menjadi ahlunna, ahlun na, ahlul jannah, nasallallahu zalik, dimudahkan dia untuk beramal dengan ahlun, amalan ahlul jannah. Kalau dia dimudahkan dia diciptakan untuk menjadi ahlun nar, naudzubillahi min zalik, maka mereka akan dimudahkan kepada ahlun na. Amalan-amalan ahlul Beramal Luruskan niat nah, Minta pertolongan selalu kepada Allah Untuk bisa ikhlas Untuk bisa menjadi sawab Dalam semua tindak tanduk kita Riza Allah dengan perbuatan-perbuatan kita Singkatan yang ketiga Beriman bahawa masyiatullah Itulah yang berlaku Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Tidak akan terjadi Kita menginginkan sesuatu dengan semua Perhitungan detail rinci Ternyata gagal Karena memang Allah tidak menghendaki Bahkan kita mungkin menjadi, ingin menjadi orang yang baik Menjadi orang yang tak kuat kalau Allah tidak menghendaki Na'ul billah mendalik Artinya apa? Mulut kita kan bisa mengatakan Saya cinta kepada Allah Saya ingin jadi orang baik Tapi hati kita tidak sejalan Banyak sekali kotoran-kotoran Yang melekat Yang masih menempel di dalam hati itu Maka ketika Pernyataan ini muncul Diuji oleh Allah Banyak mereka yang gagal Seperti disebutkan dalam surat Al-Hajj ada orang-orang yang mereka itu kalau beribadah itu hanya tepi tepinya saja. Kalau ditimpa dia ujian, sudah ikut menyimpang. Datang subuhat, langsung ditelan. Nah. Nasehat Allah. Kemudian yang keempat, beriman bahwa Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Allah pencipta segala. Segala sesuatu. Termasuk di dalam sesuatu itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Lahir dan batin. Itu semua ciptaan Allah. Perasaan-perasaan kita. Kecerdasan kita, kemampuan kita, keinginan kita, kehendak kita, kebodohan kita, malasnya kita, riang, gembira, sedih, duka kita. Menyesal itu semua ciptaan Allah. Beriman dengan empat perkara ini Membawa kita untuk beriman kepada takdir Kalau dia betul-betul beriman kepada takdir Dengan cara beriman seperti ini Tidak akan mudah merasa Bangga dengan apa yang dia peroleh Tidak pula merasa Sedih kalau luput dari Apa yang dia inginkan Dan beriman kepada takdir itu termasuk diantara se mulia mulia sifat orang yang berilmu. Salah satu diantara tafsirannya adalah di nukil oleh binu Jarir atau Bari dalam tafsirnya ketika Allah menyatakan Inna Inna ma yakhshallaha min ibadhihul ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama yaitu orang-orang yang mengatakan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah. Beriman kepada qudratullah azza wajalla ini. Inilah yang ditunjukkan di antaranya oleh nama-nama Allah Al-Qadir Al-Qadir wal Muqtadir. Beriman kepada nama ini menunjukkan apa? Berarti beriman-imani pula sifat-sifat yang, ditunjuk, sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut Tentu saja kalau sudah beriman kepada nama tersebut Mengimani sifatnya Mengimani bahawa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu Beriman kepada Takdir takdir Allah Beriman pula dengan Empat tingkatan iman tadi Karena itu juga dikatakan Lawazin Mereka yang beriman bahawa Allah itu adalah Al-Qadir Berarti dia mengimani pula bahawa Allah adalah Al-Amin Allah itu adalah Al-Hakim Bahawa Allah itu adalah Al-Khalif Apa buahnya? Buahnya membuat Semakin kuatnya, teguhnya Seorang hamba itu Senantiasa dalam apa? Dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yakin dia dengan akan Kenapa selalu minta pertolongan kepada kepada Allah Nah, Tawakalnya kepada Allah pun bagus Artinya tidak salah Betul-betul dia ben, mem, apa, Dengan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Hakkat benar tawakul Benar-benar tawakalnya itu Sempur-sempurna Kepasrahannya kepada Allah bulat Penyandaran dirinya Kepada Allah utuh Di antara buahnya juga Jadi yani beriman kepada takdir ini Mereka yang mengimani Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir Jadi yani mengimani pula Sifatnya itu yani Bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak Itu mendorong kita Untuk menyempurnakan Kesabaran Menyempurnakan Sifat sabar. Kalau belum ada mungkin menumbuhkannya, mengembangkannya. Nah, dan yang apa namanya? khusnur ridha anillah. Betul-betul bagus. Nah, tepat apa namanya ridhanya kepada Allah itu. Sungguh-sungguh dia ridha kepada kepada Allah. Jadi bukan sekedar dia lisannya mengatakan raditu billahi rabba wa bil islam dinawi alaihi wasallam nabiyya. Tapi betul betul dia ridha Bahawa segala yang terjadi pada dirinya adalah karena Allah itu adalah robnya yang mengatur, yang maha tahu tentang dia. Mereka yang seperti ini Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Hatinya penuh Dengan terisi penuh Dengan keridaan kepada Allah Keridaan dengan semua takdir Allah SWT, Maka Allah isi hatinya itu Dengan rasa cukup Puas Dengan Allah Hatinya akan diisi Pula oleh Allah rasa cinta seutuhnya kepada Allah dan selalu kembali kepada, kepada Allah jadi dia tidak melihat lagi apa namanya mengapa Allah berbuat seperti ini kepada dia atau kenapa kok saya yang mengalami yang demikian Buah beriman kepada takdir ini juga. Atau buah beriman kepada nama. Tiga nama ini. Kata beliau. Nah, diantaranya adalah. Salamatul insan min amradil qulub. Bersih. Selamat dia dari penyakit-penyakit hati. Selamat dia dari penyakit-penyakit hati. Apakah Dendam. Nah, kalau dendam ini kan berangkatnya kan dia kan apa karena dia melihat sebab apa yang membuat dia gagal. Nah, dia cari kambing hitam. Anda tahu misalnya penyebabnya fulan wa akhirnya dendam atau karena ia ini meleset dari sesuatu yang dia pakai misalnya. Saking jengkelnya tuh apanya mungkin itu dihempaskan oleh dia. Nah, hebat dendam. Kemudian hasrat dan selain itu. masuk dalamnya kekecewaan. Nah, hazan. Sedih. Nah. Memang siapa memang ingin sekali kita bersedih. Berduka cita. Kemudian jadi pesimis. Dan akhirnya fatis. Malas untuk melakukan lagi. Nggak lah, Nanti gagal lagi. Ini yang diinginkan oleh siapa. Nah. Atau berandai-andai. Coba tadi kalau saya nggak begini. Kan tidak akan jadi seperti ini ya Ini sudah membuat peluang Buat syaitan untuk bermain Kenapa dia bisa selamat Dari penyakit-penyakit ini Karena dia tahu bahawa itu semua dengan takdir Allah Karena Allah maha, maha kuasa Allah khadir Buah dari mengiman ini juga menguatkan tekad dan kemauan hamba serta keinginannya kepada yang baik ini masing-masing kita melihat ketika mungkin Allah beri kemudahan dia untuk menjalani hidayah, untuk menerima hidayah maka sambutlah Tundukkan hati itu. Ada orang yang memberikan nasihat. Ada orang yang memberikan teguran. Terima nasihat tersebut. Walaupun mungkin pedas kalimatnya. Mungkin caranya. Tapi dia menyebutkan. Anda. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan dibalik. Kamu juga bertakwalah kepada Allah. Nah, itu alat Duhisam. Seperti dikisahkan tentang Harun ar rashid seorang Yahudi menegur dia iktaqillah ya amiral mu'minin turun dari kudanya sujud kepada Allah ya amiral mu'minin, huwal Yahud tapi dia mengatakan iktaqillah, menyuruh saya taqwa kepada Allah nah. jangan emosi yang lebih dahulu muncul, diingatkan dengan taqwa orangnya kasar kamu sendiri wa huwa alad Allah mengingatkan kita untuk yang demikian. Wa idha qila lahu taqillaha ahadhatul izzatu bil ismi fahsibhu jahannam wa la biisal Kesombongannya bangkit. kamu siapa kok nyuruh orang lain bertakwa? Kamu sendiri tidak bertakwa. Ini bukan jawaban orang yang ingin baik. Jawaban orang yang alad-khisam taqwallahi taqillah nعم nasallu alladai kita berlindung kepada Allah dari jangan sampai Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang alatul khisab diingatkan dengan takwa kepada Allah kita merasa nعم nah, enggan menerimanya buah beriman kepada nama ini membuat lurusnya sikap raja sikap raja kita kepada Allah Harapan kepada Allah itu tepat. Bukan harapan yang yang artinya angan-angan. Ada husn yang na' ada husnul raja' berarti ada lawannya. Bagaimana namanya lawannya? Lawan dari husnul raja'. Orang itu berharap-berharap tapi tidak beramal. Ah, Allah kan Maha Pengampun. Naam. Berdalil. Nabiy ibadi, ana al rahim. Anni annal ghafurur rahim. Naam. Shadaqallah. Aamantu billah. Benar, Allah mengatakan demikian. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwa Aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lanjutkan ayat itu. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Dan adabku adalah adab yang sangat pedih. Jangan kita mentang-mentang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus tenggelam dalam perbuatan dosa kesalahan. Kemarin sudah kita buat Baca, kita lewati Al-Fattah Al-Fattah Ada disebutkan dalam hadis kan Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan La ilaha illallah Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan La ilaha illallah Sama sekali dengan ikhlas Illa futihat labuhu abwa bastamawat Alilah futhihatlahu abu Abbas sama abu Abbas sama, melainkan dibukakan untuk dia pintu pintu langit majdanab al kabair selama dia menjauhi dosa dosa. Nah, orang yang betul betul lurus beriman kepada takdir besar rojaknya kepada Allah dan baik dalam artian tepat cara dia rojak kepada Allah apa? didorong dengan amal tidak membuat dia putus asa jatuh dia dalam dosa apalah dia sudah berusaha amrun segera dia perbaiki diri tidak berlama-lama ini takdir Allah memang takdir Allah tapi berikutnya apa ya Allah engkau takdirkan aku jatuh dalam dosa apakah engkau takdirkan pula engkau terima taubatku ya Allah Takdirkan pula lah ya Allah, engkau terima taubatku, engkau hapuskan kesalahanku tadi. Ini kan yang kita harap. Ini raja yang bagus. Ini Bukan buat dosa. Ini takdir Allah. Kedapatan kalau sama Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, saya mencurikan karena takdir Allah, memang. Dan dengan takdir Allah kami potong tangan kamu. Ayoh, ya. beriman pada takdir Allah Itu yang bisa kita baca bah, pada kesempatan ini InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain Dengan nama Allah yang berikutnya Sudah sampai 81 pun Al-Malik sudah ya Al-Malik, Al-Malik Kemudian Al-Azim Taib Ya, Bahasa Insya Allah pada kesempatan yang akan datang Al-Hayul Qayyum cuma kita sudah hafal dalam ayat kursi, kursi ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayul Qayyum La ta'afuruhu sinatum wa la na'um